Ah oh.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 në kuadër të kësaj njohjeje, në kuadër të këtij bashkpunimi, do të ketë situata dhe raste kur tani erës vasta do të hasen në mos kuptim të drejtpërdrejtë me vetëje, këç kuptime të ndryshme. Qoftë që në rrafshin familiar, apo qoftë që në rrafshin shoqëror, apo qoftë në rrafshin ndërpopullor, popujve të ndryshëm me popujt e tjerë. Dhe këtu padyshim shfaqet rëndësia e madhe e një kulturë, një edukatë, që të dimë se si të silën me tjetërin. Jo vetë më atërë kur në bënë mirë, jo vetë më atërë kur silët mirë me neve, por të dimë se si të silën me diken, edhe kur ajë nuk silët mirë me neve. Kur ajë, do shta, na shkakton dhe një dhimbje, pa drejci e kështu më rapë. E sot shumë të janë sot këto gjera që po flasën për to. Andaj, si duhet të silët me simtari, që duhet të stolisët, që të dinsit të të i kalan në problemet e ndryme që balvaquat njët në kësaj bote. Ne sot ndëgjojmë fatke të sesht ankesat të shumë të të ndryshme që në vijen nga kategorit të ndryshme të njerëzve. Shpesha ndëgjojmë prind se thmijat të pa dukuar, nuk silen mirë, e ngritin zërën bi prind e tyre, në binënen, bi babajn, bi më të vjetërin,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 i përdur këto anë të ndreqme, të shpirtit të ti, të vetës të ti, dhe lufton në vajrdimësi, anët e e rta, për aqë aj, do të meriton të jetë u dhejtë si kësaj toke. Zoti më se bëf në nën tjetër, për aqë sa një riu, i je për parësi anëve të e rta, dhe bëhet i pa dukuar, i pa sjelëshëm, i pa vlera, për aqë edhe humbë, privilegjën e udheqës në këtë tokë që Allahu Gjellera ka dhënë. Andaj, Allahu Gjellera Gjellera u ka përmend në Kur'an se Allahu i ka ndëruar bitë ademit. Andaj, u a ka mundësuar atyre shrujtëzimin e begativen këtë tokë. Por, në nëndetër, Allahu Gjellera ka përmend në shikua në ruar, se njëri ju mund të degradohet dirin atë shkallë, dirin atë masë, sa so që Allahu në ruajtë të bëhet të bëhet më e voltë sa sa kofra të bëhet më i këtë dhe më i rrezikshëm se vet sjtoza kur ndodh kjo e kur ndodh e para kriteri i vlerësimit kur është në këtë anë e kur është në atën është edukata e tij sort i edukuar sjellja e tij andaj edhe në këtë që e përmenda, fshihet rëndësia e edukatës. Në nënë tjetër, djetarë kam përmendë të shikur në ruar se ndodhë që njëri mund tjetë zbatua si urnëve të Allahot a zë gjellë. Përsham mund tjetë nga ta që falet, mund tjetë nga ta që agjeran, mund tjetë nga ta që i krynë obligimet e jashtëme, si duhet. Mirë, për po nuk kam përreshtu mundësin që i njëti tjetë i për edukuar i pasjelë shumë, qoft me zotë në ti dhe qoft me njerë, qoft me ato që duhet të ketë edukat për baltynë. A nuk është për edukat mësruajt e e gjuhës, po, njëri u ta keq përdur gjuhën e ti, të fletë keq, të përgajon, të shpif, të akuzon, kë është për edukat, kë është për edukat që nuk duhet një muslimane, asë një muslimane të bje në këtë nivel, por në gjemë këtës Në aspekt në jashtëm, zbatuës të urnëve të Allahu të azogjel, zbatuës të disa praktikave, kështu kështu në kështu në mishë përthëm. Andaj Ibn Kaimi, rrëhimullohi, ka përmanë që gjenë njëri qëli kujdeset për obligimet praktike, si kurse namazi, agjerimi, haji, madje edhe në rafshim e punë dhe vënëtare, e ato që nuk i ka bërqë, agjeron dhe është ta, agjerim vënëtare.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 Dhe si ilustrim për këtë është hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku erdhen tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam disa njerëz dhe i thonë, "Ya Rasul Allah, o i dërguar i Allahut, një grua e kemi, fëqin, koishik e kemi. Ajo falet natën, ajo shojmë. Ajo është e përkushtuar me Zotin e Ti, mirëpo asnjë nga koishit nuk është të rastit për saj, për gjuhën e saj. Shumë është e parëdukur në fjalën e saj. Muhamedi sallallahu alajhi fi nar. Ajo është në zjarr." ka se ku është ndikimi e adurimeve një të nësajtë përdithshme. Dhe shikha se është e rëndithshme dukata. Nuk duhet të mi aftohemi që e kemi kry një namaz, e kemi kry... Pëse kejtu më rëndsi këtu, nështë keq kuptan të një kur që nuk falet, me dodon që apeshe namaz, jo, ja, namazështë namazit arun gjun. Mirë po edhaj që falet masmendon se e ka kry ketë punën që duhet me fej. Këse ndikimi i këtë në adurimeve të k Duhet të jet i dukshëm që të jemi të sjellshëm me gjuhën tonë, të sjellshëm me veprimet tona, takoj dashumtë të edukuar përballë çdo kujt që duhet të shprehë një edukatë të caktuar. Andaj edhe ti të shpreh apo e tregon në rancinë në e kësaj temi sigurisht e duar, ka se apo sha, paske ka mundsi që njëri, ndoshta mekund edhe nga ata që falen, ndoshta ka mundsi mekund edhe mbuluar. Mirpoh Allah na në ruaj, mos tindra nga pa edukata e asaj të tjerat këndot ana duhet t'i më të kujdesim të ruajmë temat e edukuar çdashu tekstet kuranorë të fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam la shprehin qartas për rëndsinë e kësaj teme Allahu jalla wala thot shikues ndëruar thot ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara Aleyha melaiketun, sidadun, gilad. La jaësun Allah ma amarahum wa jef'alune ma juëmarun. O juqikini besuvar. Ruën e vetën e juaj dhe ruën i familit e juaj nga zjarë i jëhnimet. Lëndi e kse të sësëlit zjarë janë gurë dhe njerëz. Kujë dëstar të këti zjarë janë melaiket të sëlatë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 edukoni atë në frymën e Islamit, edukoni veten e juaj dhe edukoni familjet e juaja në frymën e, e Islamit, në përputhje me mësimet e Islamit, mësoni atë në kuadrat të këtyre mësimeve. Gjasë vetëm këtë edukuar në kuadrat të këtyre mësimeve do të shpëtojnë nga gazorri xhenimet. Prandaj, edhe kjo e bën të rëndësishme këtë, qse edukata, qenka vëndimtare për shpëtimin tonë nga gazorri xhenimet. Jemi pa edukuar nuk do na shkosh Andaj, sa njërës ka për shamëllë që nga pa edukata ati, fatke të seshtë, shqetsohen familja ati, shqetsohen fëqinte ati, shqetsohen rrethi ku e atën, jenë shqetsuartë të gjithë. Ma dje, Allah hë në rrujtë, që të bëjmë ndërshatë si dikosh, që kur mungën, jenë rahat njerëzit. Pasat vjenë, shqetsohen njerëzit. Muslimarë nuk është kështohë. Muslimoni duhet t'jat, a muslimane? Duhet t'jen të atill që kur jam prezent, të gëzohen ata që janë aty se është prrezent filoni dhe filona. Dhe kur mungojnë, të ndihet mungesa atyra. Pofaqësisht, keshi sa ka për shkakun nga prindërit që kur mungon ai baba për shkakun kur mungon, fatkësisht duhet që janë ndërhat familja e tij nuk ka zhurëm, nuk ka bërtim, nuk ka fjallohëse, nuk ka mës pëjtim, raha t'jem. Ma dje, edhe gruja i gëzohët që disa dhe të ka shku dikun në them zyrtara, pa në poshe më ku e diku. A do të shumë e komës limani? Pse ka përvetin këtë gjendje? Si pasu e mësë adukatës. Masë në shosëri ose në pun, ku qoft? të qoftë? Andaj, Allahun e porosi që ti me të dukuar. Gjithashto si ku në ruar, dhe vetë Muham ka cin i dërguar nga ana e Allahut Azza wa Jell që njerëzve tua pëlqojnë vlerat e moralit dhe tua sharan rrugën e edukatës. Allahu Jellal u tha në Kur'an o innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtetë ti Muhammad je një shkollë e lartë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 nuk mbahet men se e kishtë ofenduar në do këndë një herë, e kishtë e qërtuar në do një herë publikisht, përta në nëqmuar në do këndë, absolutisht kur. Askus nuk mbahet men nga aj, sallallahu a.sallem, se, dikujt i kishtë e thëndë një fjallë që i kishtë rënduar me të. Nuk mbahet men në kjo. Për tër jetë në të ditë të bëkuar që i kishtë në tokë, e neshe radiallahu anhu, thotë, i kam shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam 10 vite. Ës والله asnjëherë nuk e mbajnë mend se unë kam nënçmuar, kam përbuzë, pse ishte shërtor të kaj. Apo kur të ngritur zërin mbi mua. Ma djeda kur bëja ndonjë vepër, do të më thonte pse e bëre. Apo kur nuk e bëja ndonjë vepër, do të më thonte ku pse nuk e bëre. Ishte i qet sallallahu alaihi dhe sallam. Andaj vetë, thët i dërguari, sëllallahu alësallam, për misioni ti, thët, buithëtu li utemi me mekeri me lë e khlak, jam dërguar që ti plëcaj, ti dhe kuptim të dur lirave të mirësillës, edukatës dhe moralit. Hëpse në përgjësi edukata, moralit, mund tjenë konceptet të ndara pas taj, por të gjitha kanë të bëjnë me një tërsi vë primësh,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 Dhe që me silën tonë, me edukatën tonë, të adëshmojmë, kjo është aja që mës shumë të na duhet, të adëshmojmë të tjerve bukurin e islamit. Bukurin e mësimeve të islamit, të adëshmojmë praktikesht të gjithve, se sa so ka nevoj për islam. Sa so ka nevoj për islam, shtëpia tona, që të rikthet edukata e ndërsjalt me sprendve dhe fmive,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 që farsilje bëjtëmi një shkollë, përbalar simtarët që kanartë më ja umësu dhenë, ko është respektin, ko është nderi, ko është edukata, janë avulluar, fatë këtësishtë, janë avulluar, andë e në duhet islami, në duhet islami shumë, edhe në shkolla tona, shumë në duhet islami në shkolla tona, në mos mësofshën azja të nëzazën nga kjoj islami,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 sa komo të diskuteti të pædukur me Allahn po vallahi kur të mësojmë për edukatën në Allahxhelalu ala do të bindeni se sa njerëz janë të pædukur me Allahn azza xhel nuk din mësit me Zot në dyna nuk din as nuk din çu kur me kur e lut çu duhet me lut për edukatë lut padi nuk din kur i ndodhnë një sprov si duhet me usjell me Allahn xhelora për edukatë sillet me Zotin Sonjes e fajqsojn fat keqish për dashëmitë e tyre, Allahu xhalla ualla thosë ai u ka faj për katsprov. Ka shpërdukat. Mendimi i kërc për Allahu xhalla ualla është për edukat. Është shumë të tjerat që duhet të flasim në kuadrin të kësaj teme kur bie fjala për edukat me Allahun azhual. Lojë dy që uldemat e kanë përmendë është edukata me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edukata me të dreguarin ton. S'më disi mos sil me këtë njeri. Po ai ka vdeq? Ne fizikisht nuk mund sille me përballti as sesin nga sa ai ka vdeq. Me përballmësimet e tij, përball fjalëve të tij, përball porosive të tij, përball përbal sunetit të tij në përgjithësi si duhet mosit muslim i musliman. Sjellja e edukuar, qe sekret na e obligon dëshmia fjalësh e hadithit, la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Atësi duhet të, të jeti muslimani si i sjellshëm i edukuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam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 Nëse do me shikuar për të mallon për mrekullie edukuar. Drapara Muhamet Nasem, shumë bukur i sjellshëm. Me njerëzit për mrekulli. Në fjalë në, në fjalët e tij, në sjelljet e tij, në çndrimet e tij, në ndëjet e tij, çdo kush është për lakmi. Atë, kështu na mson teja json. Atë ne duhet këy edukat për të gjitha këto që i fola deri butani. Për të mësuar si të komunikojmë me Allahun Azotjal, si të sillemi me të. të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 Kjo është përësia allatë, azogjel, detuar të gjithë neve si besimtarë. Besimtarë dhe besimtarë, në mashku dhe femra, burë dhe gra, të gjithë ne, imi të barabartë përbalë kësaj kërkese. Se cili me detyurat dhe obligimet e ti, vërësisht, pozitës që e ka, moshes që e ka, prezive që i ka, e kështë më rrëtë. Kjo është një në prezendimi për gjithë shumë në kuadrët e kuatë si e kemi për këtë pjesë të partë të këti emisioni, ku tentohan myrë të përgjithshme, të bë një prezentim të përgjithshme gjithashtu, të rëndësi se kësaj teme. E pa duqshim në takimet e apshme, me lejnë Allah Gjellegjellahu, sa të mësoj më tepar për këtë edukat, gjithë mësim do të nga shpalos edhe një rëndësi që nga duhet të mësoj më një këtë teme. E lësë Allah në madnuar që nga bënd të edukuar të sjelëshme, ku do që të jemi?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 Aleykum, salam, rahmatulloh. I përshëndajt bulim më në kuleba. Aleyba. Hoqë në dëruar, kam dhe pyte. Urnav, lo. Nësërkish posë më të qimë më adhonë në mëndim tonë për një atërmi. Unë i ka në shkullë lokalë me qëra e ka qëra e bastore. E ka shtë di, a lejot, ja shtë lejot. Ka shkullë me qëra për bastora, po? Po, po. Po e qartë, lo. Të të të të të të të të të të të të të të t Alejo për me qëndrujnë lëkallë ku përdojnë kërdojnë kërdojnë kërdojnë. Në qëndrujnë kë oh. lëkallë, ju më ullën në taullimë kërdojnë kërdojnë. Po, e qartëla? Andeshtëm, selamat e kërdojnë. Shme shalatë la, la mërëkatë. Uh, Pyqja parë e këti vlau ishte uh, me lëshu lëkallë për bastore. Uh, Aktiviteti që zhvillohet në bastore i tërri është haram. Ka të bëj me bijaz dhe ka të bëj me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 është ushqimi është diçka tjetër, po në kuadrat të kësaj koda alkol për dikon që don me pi dhe është e largë asoj aftën. Mendoj që këto dallon nga disa bare të caktuara që ka thjesht përzihet të ngushtë mes mashkullve dhe femrës, ka muzikë alkol, dallin këto mes vetave. Përandaj nëse këtë ambient i gjerë, i çet, nuk ka provokime të kësaj natyre që i përmanda më herët, nuk mund them se është ndaluar. Edhe pse Në mirësi po remo stëmanja Tarallan dhe mos të gjithë këto vende po rrese po ndonjë nevojë të madhe që nuk ka mundësi ta ta zaventoj. Këta janë ato që mund të them Allahu e di më së miri. Ti je në telefonat tjetër duke prit, Urnone? Aleu Mirnama. Mirnama. Si jeni gjinë në rrenin? Mir alhamdullahu. Si si jeti? Unë mi mirë jam në gjendje. Desh tani pyetje më tha bo, on alhamdulillah që një dy vjet Namaz po një namazë regullesht, mirë po fqetarës e që një dëtëre mujtë, po kam shumë vezvejtë, e si do mësëm po koncentruna namazë heqë. Qysh po jam po shumë dhe reqotin e ka të të më njerë po më fu pa ja sëpëdia të me reqot jam. Po, ki problem dhe më thonë me koncentrim namazë, apo dhe po të shqeqojnë mendimet saktume? Po dhe po, dhe më shkujnë po shumë mendë. Po, po e qartë. E qartë. Edhe kjetra. Po? Për pasërti. Për shembol, e kam vez-vez, po, po, po, po, vez, po të u nga që mojës, po sërpikë në mëndyrëtësine, po dalë para lojët. I ndy. E qartë. E naka nuk sërpikë në eshtë, po vezë të vezvejë, së ti kam po më të tukët. E qartë, e qartë. E qartë. Inshallah tashë do t'japin përgjitë. Me lejën e nga o të të të të të të t Sikur që e përmendullë ndëruar fjala vëzvese, vetëve t'ju në nënkupton se vijen nga një bërim armitsor, e se vëzvese bën vetëm shëjtani. Kështu Allah u gjalluraj ka të sesuar asa, min shërgjil, wasuasil, khannas, o zotë në ruhe nga ekeqja, nga dëmi i vëzveseve të shëjtanit. Andaj vetëve t'ju kërët divnë se një pun në vijen nga një bërim armitsor, në nënkupton se shëjtani.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 Kë i ka shka që të veta. Andaj unë të preferoj që fillim e shti të njësh përse afrëmi me mjetë dhe metoda që i kam përmen djetarët që e ndihmoj një njëri me që i përsinua namaz. Njën nga këtu është të din kuptimin e asoj që e thot. Në që fëse përshem më njëriu, nuk din që farë thot namaz, por thot disa lutje në gjuhën arabe që azi nuk, e kup, nuk kuptan përsoj, pa të shimë se kjo është më afrë të jetë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 Gjenera xhetit më anjë. E mi njerës ndot. Por njeriu posa ta zën vitët që ka shkuar pa qlar kthiet menjëherë. Dhe e mban vetëm brenda namazit. Ti ashtu tek pasrtia. Bani sebebet e lëndëruar. Ruaju që mos të prekësh me dëshirë. Ruaju. Jo si i merr se behet rruash, do thotë të ke krye si duhet ë nevojën tënde. Nuk ka pas as ti mundsi mo stripik vezveç e di mos u bërmata ilaçi më i maj mirë i vezveshëvësh ignorimit yny më i miri ilaç për vezvë mos morrë të fortë këse respondot fort ai mund të përshpërith çetani mundet më të tentu me cmbraps mundet më të tentu për me dekuraju me të, të zgjani namaz në pasrti mos u bërmata wallahi nëse më në mirë më të kada se po më duket mos mos jon pik po më duket kada nal Atëra debatim ja që hap derën shëtanëve që vazhdon alë matutja që bombardon ty, të vërshon mbytime me zvesë të ndryshme. Ande mos u marr me ta. Nërihu në banjo dhe vani kuaj kur nevojën është i sigurt që mos të çrpiket, është pastruar mirë si duhet, s'ka nevojë më të çan kukun për kët. Vazhdo alë matutja. Po mos jëm pik, s'jam pik. Vazhdo alë matutja. Nuk ka pas mund si mo pik, pikam mo pik. A dua të them që nëriu duhet? Që, Ta injiron tërësisht do të vazhdojmë tutje. Është faza e parë pak e vështirë e injorimit, ngasë është një betejë që zhvillohet te kty, por me rinë Allah gjithë ne vula nëse këtë fazë e tejkalojmë me sukses, shpëtovem nga vezësit e shejtanit. Ai mund të vjet bën vezë përsëri, por përsi nuk ja vendojmë veshën, po shikojmë realisht. A ka pasmësi më, si më ndot? Po ka pasmësi. Cikojmë ka ndot? Jo, s'paskandot. Vazdojmë tutje. A ka pasmësi më ndot? Jo, s'ka pasmësi më ndot. Si As nuk e shikojmë fonga, vazdojmë, vazdojmë tutje. Andaj Këja është dhe që duhet të kejmë parëgjët të këve zvejtet dhe të këpasërtit. Allahu edhe në masë mire të për. Kemi telefonat të të rejnë kuadrojmë, urnën e? Allo, selamu alejkem. Aleykum, selamu. Ahoj qdo është një pyëtje me Allahit, e, kon, mbulisën, se, hmm. dëshirën, mbulisën, edhe të po bërë, në premëtën me mëshirën a Allahit, këm dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Po kësa herën e në kërë kom lesit, para dy vite dhe e kërë më bësën e dhënë më bëlesën, por pa. kom ndëgju hë gjëllar që kanë sonë për Allah burën nuk bën e dhënë të më bëlesën. Po, e qartë? Edhe e kërë më vendosë kontrën për më mshiga në Allah ojtë jëmë qërë më bërsa bëhën dhe e kërë më bënihet edhe kërë më bëlesën. Hamdullar, hamdullar. E të është ashtë ame ditë se për burë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 Nagzoneve kur dikush kthehet në rrugën Allahu Xhelalu. Apo ka qenë kthyer në rrugën Allahu Xhelalu, mirë, por ka pas mangësinë e zbatimit në disa urrnave. Dhe çdo lajm që na vjen nga kë natyrë, se dikush i ka dhënë fund rebelimit dhe mëkat ndaj Allahu Xhelalu, dhe Allah i është ndrstuar Allahu Xhelalu këto namëgzushun për ne. Andërës Allahu Xhelalu që edhe këto motra të tjera të na forson në rrugën Allahu Xhelalu. Në teatër Allahu Xhelalu ata pas ka shpërblye edhe me fëmijë çen rrugën Allah xhelalu ala nga se diam të janë për krahë për ty. Të podushim se ata zbutën në masë të madhe presionin e babës burrë ndaj te. Fakti që burri nuk falet, nuk i vjen mirë që e mboluti, ë është shqetësuese, po, por duhet me punu me ta. Që edhe ai ti bashkangjites familjes të ti në zbatimin e urdhave të Allahut azza. Nuk duhet nëmë me menohu ndënimja Allah, e Allahut të Gjallë. E çajëu burën tam atij, çka bën Allahu me të. Nuk duhet e menu. Se Allah, buri juaj, edhe të menohu. Na po shpresojmë se inshallah buri i huaj e të tjerët do të pendojnë te kallaxhi i Allahut, do të kthehen në rrugën e drejt para se mi zon vdekja. Andaj na nuk duha më të flas për dënimin e Allahut të Gjallë në herë. Por do shumë të miremë me hapa konkret dhe praktik, çfarë duhet të ndërmarrim që një njerëz të transportojmë nga rruga e keqe ta bëjmë antar të rrugës së mirë, rrugës së drejtë. Dhe Prandaj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 Nëna, përshembul, e sulmën vajzë njësaj, nuk e lenë më mbulu, pse? Pse që farët ka me thonë, pas taj, të tjirat gra. Qe mbulu, qe që ka u bon, tashko me ndodhë shëtë, andaj, presjoni që sënë e tolerant nëna, sënë e bartë, do të të si, pasu i fjartë të njerëzve, e shpraz dhe e shkarkon të këtë vajzë e saj. Që është gjështë edhe baba, edhe tjetëri, edhe burë,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 o thëmë, lërgë Allahot azogjel, lërgë namazët, lërgë mësimeve islamët, dhe këthejet në rrugën e Allahot gjellë gjellë huapëtën. Kemi telefonat, të më për të nëtëjmë e mërë diqka për mesajëve, por jemi në presurit të rrëmëtë. Selam, të unë, të, aleikum. Urna? Aleikum, selam. Uh, uh, Honqë, uh, uh, e kam një pytër. Urna, urna. Të jamë në kaluër, ka qenë një pytër njëve me nëjële shahut. D uh, ose të komuniku që nuk këtë bëj me haram. Një po, unë pa, të më hësë me një setë fa më korigjoni lute nëse ka vojtë ma gjmu alë satë fa të rëtë dhë vizë dhë një tëtë përësje dhë këtë zërë e cilë e konsideron si haram. Edhe në fundë shënë Në shumë mëndim shmërin e djetëtarë dhe islam Si përshavon ebu hanifë, imam malik, imam hahmët dhe shafi Thuë që ërtë haram Musënë nga hoqë e gëruër ërtë karakterizu si jo haram Që komentoni u këte? Në regullon, në regullon, merë përgjitha që në shumë As-salamu rejtë As-salamu rejtë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 Etu nuk përshtot mundësia që të këtë mendime të tjera të dietora të tjera. Nëse nëse ne i abesoim pyetën një hoxhë për ta pyetur, duhet t'imi të, të sinqertë ç'ti përmbami përgjigjësti. Nëse nëse gjejmë dikun përgjigje më adekuate, më të argumentuar, e marrim atë mendim dhe kemi mendim një për hoxhin që na ka dhënë përgjigjen par. e parë. Po pse hoxhë ka thën këtë, sepse nuk ka thën këtë Filemesh, duat them se unë nuk jam përgjigjës. Atë nuk di, pse ti kush i jap kështu për një ose nuk jap. E di se hoqja që ti e ke pyetur është nga hoqjallart e një orë të ditshëm që padyshim përrgjëje që jap nuk janë për rregjë që burojn nga vetja nga teket e tij ose burojn nga tekët e caktuara kështu më radh, po burojn nga dia shëndosh, burojn nga argumente, burojn nga sudimë dhe hulmtimi, shumë vjeçor që ka bërë hoqja në jetën e tij. Atë duat thamë që Tekafund nëse kanë dën i Hamadin Qedritim, mirë është me pyet Hoxhën, Hoxh, kta po thoin këtu, ne ti po thua këtu, s'po kuaj të apsarimin. Por dua t'hem që ti më pak unë kam respekt për shikuesin ton që na telefonoi dhe ka humbtuar ka shikuar. Mirë po dua t'hem që nënën tjetër, domethën, në të kemi një lloj konsiderate për përgjigjen e Hoxhës, nëse kena vendosme evet. Qyse kena përgjigje para para kësht, e dim përgjigjen, na, do kemi më pas më di kan tjetër. T'sikoj me tash ç'a po thot edhe këtu. E kam prezantim unë, unë kam temën. Jam bind kët, me kët çështje. Kush çka thot pastaj është çështja e tij. Por kur vendosim ne py dikën për pyetje, atë duhet ta respektojm, përrinje ka apo jo ta kontestojm. Me ne se kështu duhet të jemi të komunikojm për pastë rezultatet e komunikimit ton. Andaj mendimi që hoja ka thënë, nuk është mendim jashtë dietarëve, dhaja që ulemat e kanë përmend për shatranj, për shahut kuota e kaluara mendoj se ka psuurë ndryshimin e kuoton. Nuk është sigurisht se ka qenë në atë ku fillimisht dhe gjithashtu ndalesa që që ata dietarë që ti e krezu kan marr është padyshim ndalesë e shoqur me disa kushte dhe rëndështues të saktuara, jo vetëm ashtu si lojë e përgjithshme. Por sado qoft, sado qoft, çoftë të është mbushur mendje, në, në bazë të një dietë s'është së ndaluar, konsidero të ndaluar në të mos luaj. Po çdo dikush çoftë se është lejuar, mbetet përsia aty dhe ai e bartë përcina që e që e ka thonë dhe vazhdo më të utje me këtë mendim. Dhe kështu me nëzit duhet të, të silim i Allah edhe në masë mirë. Për ndryshë, hoqja i ndërruar e ka emision e ti, mundër që të inkodosh edhe në emision e ti dhe të kërkar sërime, do të, të të shtuar e lidhme këtë qështje, për të qetsuar zemrën tënde në qofë se ka nevoj, Allah edhe në masë mirë. Kemi telefonat, urnënë? Salam aleykullu, më gavësh. Pak më parë këtë një ua për të bëjë e sëpërdiqonin a ban me lejua për bastore. Pa. Një fatë që është aram. Pa. Qështë e bërështë e islame në prezërën një ka onë bankës me qëra në kërinë e vetë. Pa. Pa bajtë një morë. Salam aleykum. Amin aleykum. Salam aftë Allah. Uh, qëfar bën dikosh o qëfar bën aji, ata më bajnë përresi për, për beprimet e tyne. Në të tëtë mund tjetë nuk e di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 me qira për amortizat dhe shtypi publik është haram. Nëse këtu janë aktivitetet e të ndaluara. Tash pse dikush e ka bër, çfarë ai e ka bër, e bën policin dhe ai ka serimin atë pse e ka bër. Edin Haj duhet atë më pyet, por unë do përsi për atë që jam i gatsh për të do përsi dhe për Allah xh le uala, andaj kjo është ajo që marrim të them Allahu din masmir apo. Kemi telefonat? Urdhni. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah e kam 3 pjetje për hodgjën urna Allah kërë doshna që go llojnë e 3 kamatës së që është rapa lësat dëllë që ka mundësi edhe adejozët ku fizimi njemi e kres dhe pjetja 3 është shkakum se Allah tokën në qi të kriaj për 6 detës shkakum? që ka këm pëse i ka përiu për 6 detës. E qartë? Së da, Mariko. Së da. Filime është kamata vë dy loje, ribal fadlë o ribal nësie. Ribal fadlë është i një orë, si kurse është të zakonëshme, dhe me thonë që e, të miret përbal një mallë, një mall të të tërë me sasit të shtuar, në mallët që do tëtë qarkullën të kamata. Gasi ju jo gjithë dhe mallë, qarkullën me të kamata.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 mjekra lëshohet në, në pjetë në këtë ashtin e, e fyturit dhe fëlqis. Qëka është këto, kjo është mjekrë. Qëka delë jashtë kësaj dhe mbitë, leot me u kufizua. Për leot përshën që se delë këto mjekrë, leot me lërgu piktuit. Qëse se delë këto poshtë mjekrë, këto, në të këtë gabxerit, të këfyjt, leot me hekë. Nëse këtë e ke për në kufizimin, kjo është aja që ka mund të themë për këtë q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 Ordanë. Selam aleikum hoş. Jemi. Aleikum selam ve rahmetullah. Dhe tani pyetje e humbë nga vëllai në këshill. Po, falë Allah. E kemi nuse. Po. Po do të vjen në bulesa, po kupton. Po. Po kur fal shurë specëratum sho pam dikën. Çfarë silon aksionet përkë përkë. Po. Po, po. Çfarë? Kush? A c'o Allah, inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam ve berekat. A fakti që nuse dën me umbulu? por nuk din Kur'an shumë, nuk din veç subhanekin e din ose din shadetin, kjo nuk e pengon më mbulu. Për kundrezi, kjo do të ashtuin që me mësu pasta edhe ma tepër. Kasi kur mbuluot, pa të shimëse, do të obliguot me, edhe ma tepër, me namazë. Do të mësuon curët namazët, kur është e mbuluar, do të prezenton pasta i më tepër në shëqinë e motrëve të mbuluara. Dhe ato do të mësuon Kur'an, do të mësuon më tepër lutje. Andaj në qofë se këndi të shqinu se juve me mësuma shumësura, mbulesa është rrug i dale për këtë qështje. Në anën tjetër, mbulesa është obligim. Dhe nuk është kushë zu mbulesa me njohjen e, e duave nëndryshme. Për shambull, të themi se kushë nuk i dinë dhe duave zbanë më mlu. Ska kështu. Një kushë është vetëm për mbulesin. Që femra të hinë në moshën madhore. Po sa të hinë moshën madhore.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 Kemi nje telefonat ordani? Aleykum Aleykum, salam artullah Hëz da është të djit ytë e në këvan? Poha? Djit ytë e për është të është është në dhë një e vëtësa që në internet së leti pik.org Edhe atë ëtë është të shkëron që nuk dhe johë tër dorim i Facebook-ut Pastaj të të shkëron për djetar dhe mëta në kanë dërgu pejmen në hejë gjithësi Së që është Së qëmë djetarët Muhammed Hussein Po, dofta, po, po, domo me hasoni. Dofta dovon i oti ka dhita shtu. Ë, përtiadica shtopëshamë në sjumojë aport faik. Po tash a lejuhet në sjumojë e dytë, ë, bëngop atë a lejuhet total sjumojë e dytë më zonë më poshtë. Nëse do të mohonë të qenë në këtë zonë. Ë, qartë, po, qartë, qartë. Te të saq e çart, përfundoi, e çart. Ë, thot një faqe selefi.org ku e di çfar, thot se nuk lejohet Facebook, nuk lejohet kjo flet për disa dietarë që janë të njohur në botën islame, se ata kanë devijuar nuk kanë rrugën e drejtë kështu më radh. Ë, çfarë të për kët? Hoqën ndër Muhamet Suni Akub është hoqë është hoqë një hor. Është një edukator i rolni i kësaj kohe që mësimet e tij kanë ndikuar më të madhe me Lena Allah Xhelalu alaç të rikthejnë kuptimet të të fikura, kuptime të heshtura që kanë qenë, janë bëtzësh me sot. Kuptime që njerëzit ua kanë kripë përsëri kuptimin e drejtë të Islamit. Kontributi i tij këtë ميدan, këtë fushë është i një or i pamohushëm. Dhe ai ka mbsu tek dietar të një or që ndjekin rrugën e drejtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mohamed Hasan i gjithashtu, një legjerusi, famëshëm i një orë, Mohamed Arifi i gjithashtu, e naj që këta njërë që e keqëpërdurin emën e Selefit për të degradu lëma tonë, bëjnë një punë shumë të keqe dhe një gjunatë madhë. Këtë dhe me përët për të si, nëse Selefi është një term që i dedikot e këtë zikëvesht generatove të para, të arta, atë e në Selef, Selefi janë të para të tanë që kanë kaluar, kjo gjus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 Cilenga u lemohet e ka ulematik, thënë këtë fjalë kështu. Facebooku sikurse mjetet e tjera. Sikurse televizioni tani apo flasim ne, kamera. A mund të të haram? Po ju sinjëzon gjërat të ndyta. Haram. Ju sinjëton emision ku ne mësojmë për vetë Allahut, bëhet bëhet, bëhet jo vetëm e lejuar, po obligative bëhet. Për të Facebooku kush e përdor drejtë, përdor mirë me rregullat e Islamit, s'ka diçka të keq aty. Është keq përdorur dikush për të kontaktu me gjinin tjetër, për publiku gjërat në dyta, të marra, e kështë marrat, batë haram. Edhe mjetët në këtë rast, sikur se Facebook dhe interneti, ulematë e kam prasht një regull, se mjetët në këtë rast e marrin vendimin, gjukimin, e shratin në basë të qëllimeve. Qëllime është i mirë, përdojnë drejt, edhe mjetët i bët i të rinë. Nëse nuk kemi argument të saktumë fetar që në këtë, në këtë rast, në obligan një mjetë të saktuar.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 Ai, hey, pse nuk bën këtë? Ku ka nga buq këtë? Sjellën një në shkrim, një me një një, një një një gabim të caktuar, thë ky kë ka gabuar, mirë që kët mes më pas pas parish. Ku kri buna? Çdo kush më një gabon. Mi po të ranohet tërsisht. Në kesh pol me me, me me me me etiketa të ndryshme, e njëri jet një ka në kakaludh, as duke kaluar katruk është tor vallaj. Është marrë. Që nuk duhet ne të jemi pjesë e, e, e, e, e këtij devijimi dhe dhe, dhe dhe kësaj kampanje zymt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 El bashfet e kana, aşte lejuem me flajën e shtrat. Po. po sa kam dëgju se duhet me flajën tokë. E shkurtë. Me për shilte. E shkurtë, e shkurtë, e shkurtë. Aleikum selam. Salam selam. Aleikum selam, aleikum selam. Allah çka s'kan ton për këtë islam. Me shaq Allah e ka rrit. Se çka s'po thonim për të. Po kjo është argument se Allah xhallahu ala urum këtë fetë. Çka s'i kanë ditë?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 publikisht të themi, dhe ku do të që ndëgjujmë që dikush kështu fletë në amë, dhe themi jo gabim e ki, se nuk është e vërtet. Kemi telefonat, urnë nëj? Në, pa të ndëgjohet? Pa, pa të ndëgjohet, urnë? Salama aleykum, poqë. Aleykum, salama, rahmatulloh. Po, shbeht, pa me bëni për të kekë. Po, falë, Allah. Po, isë mundjën e për leksis. A shërët edhe me këse, apo në zëdësh me përmjet E qartë, e qartë. Salam, salam, salam, salam, salam. Epilepsia, Allah në arruajt, nga kjo smunje, shtë smunje rëndë, që pa dushem e vërtison në masë të madhë jetë në ti që është godit më te. Imen Kaimer, ahimullani, nga djetarë të mdajtë, thotë se si epilepsia është dy loje. Epilepsia, si pasoj e defektit caktuar shëndë dëtsor të kënjër ju, dhe kjo shërojt me mjetët e medicinës dhe ka i laqë për të, ose s'pako e zbut në masë të madhe. Dhe epilepsia është kaktuar si preke nga e gjinët, si pasoj e prekes, mësyshit, sihrit e kështu mëralë. Kjo është rrët me Koran, me lezim të Koran dhe me rrëkje të mirë fillt. Andaj fillim është duhet të bëhet ndarja, se cilit laj të epilepsis të monë është godit njëri. Angaja që katë bë me, me defektet saktuar shëndetësorë, apo nga prekë shejtanëve. Nëse është, domethënë, ë, defektet e shëndetit, duhet të, të ndjeqen ato udhëzimet mjekësore për shërimin e kësaj sëmundje. Në menjëherë Allah xhel le wala, nëse nuk shërohet tërësisht, mund të zbutet në masë të madhe që spaku, spaku, domethënë të kufizohet ndikimi i saj në, në jetën e atij që është goditur. Kjo është që mund të them Allah drejtmësi. Ti më telefonat urna? Aleyku. Aleykum, selam alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah. Allah i tërujt hojzë. Aminatullu Allah, Allah s'për lefët. Kam dy pëtje. Po, vërna. E para, në të jetin e para, a është do mëzda shmoj me bo, me që salajat mi peke me sëram? Po. E dhe dy ta këtë një në shok pëtë për donatërët, a le jetin e qita plusin, ose kryqin, atë që peqesin për shishaj marketingit. Shishaj shdo? Shishaj shdo? Pa, pa e qartë, qartë, qartë, qartë, qartë, qartë, qartë, qartë. Pa, pa e qartë, qartë, qartë, qartë. Allah e të nërërë, salam ala reku. Salam ala reku. Se përket lezimit të salavatën të hijatë, disa predjetarve thonë se nuk prish mund të lezohet në salavatën, nga se nuk ka argument që thonë se të hijatën nuk lezohet në të hijatën e parë.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 Kemi telefonat të Tjaterët u Keprit, urnane? Shalammu alaikum Aleikum, salammu alaikum Po dume ti banë gjithë video Po urnane? Qekja ajet e kursia, po dume ditë shka ashtë? Ajet e kursia? Po, edhe Po, edhe Nafilje namaz që po fornëme A do të me bo si të që në këdo vërba Bismillah, arish ma shkari. Po e qartë, e qartë. Shalom alaikum. Aleikum, shalom. Zërë të jështë të vlejtë. Amin edhe ju, amin edhe ju. Ajatul kursia është një ajat në Koran. Që të na njëtë si kurset të spidova. Allahu, la ilaha illahu, valhajju alqajjum. La ta e khuduhu sinatun, vala nau. Dherin fund të ajetit. Êshtë njërë, është një ajat me vlira të mdha.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 në rëasë të tëndryshme. Esa bërketëna file vë këllë dhënë sërënë, këllë vëllë aëllë aëtë, sërë të lëdhënë surënë gafilime, fëllënë me bismillahirrahmanirrahim. Pëmërsejshë sërë këllë dhuë, sërë të lëdhëshë surënë gafilime, fëllënë me bismillahirrahmanirrahim. Këmë në të telefonë të yatarë? Minë rama, zërëtë të të të të të të të të t edhe një të që apëta janama jemë që të kom tërë që të ashtë vështë ti po më dërë kërë që po ma fladit zemë në dërë të që të dhejtë Amin edhe që tërëdhët djetë që e emë të sko për së rikë e ma a i po më telefonan të ashtë dhe vështë po më dheja botë që sa e të utë që sojna që me bone pa. Pa. a më luta që me bone E çysh çysh po çysh po pe, pe qaj, po kupton të çaj po lund me ty se ka një me. Qysh, o, po ndime. Në po kompir në plat numër 8, çit numra do vetë kom të sa sot. E çysh po vetëzo, po lajmërohet po hesht, po të di çka. Dëshka... Do të lajmërohet vetë po pir, ne ka pir vdon e ka thon recma mos mos tingëllat më. Po. E ça çamë botë thona, kush e koznojn këto treva dyta kompir. Du do pasma çarta.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 që kësoj nëne me jashëru këtë plog që pëvua nga kjo plog që so vjetë dhe pa dushim se një njëri që telefonen që dy së herë dhe kërkon zidhje pa dushim se këjëp me kuptu se me dërrit vuan shumë nga kësë munje medveret e ka një plog të madhe në zemr ndaj në kësha pasjef me qëka do që ka mundësi si, vëllaj me indih mu mi pasikur që si ka më cikë dhe herëve të kaluar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 pandiena pa emocione që nonën e tim më elon kështu me vujt po ta. Nuk e di çka ka korë realisht. Shpresoj që kykë të kuptojë më shumë dyve, të shërohuat, të larguohat. Allahu xhallahu ala yowkthif ja darsin mes vetit. Allahu ju pajtovt. Nëse Allahu na e madh si mos më ta marr shpirtin as ty jasati pa u padhur mes vetit. E pa u dashur mes vetit. E pa u konashtunë ndonjëmit tjetër. Inshallah as të nesër që ne juna. As te asai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 Inshallah yasbut zemra e kthën të ti përsëri. Dhe pshtani nga himnimi ja Allahu Jellalu Ala sakaku ande sa jeni këtu botë. Allahu Jellaluhu Ala ju ja u ktheft mirën. Do të bëjm lutje për ju, inshallah. Që Allahu Jellaluhu t'ju gëzon. Dhe shpresoj të të kallaj më atë që na gëzon Zoti më ndonum. Që misione arshëm, na telefonat do të na gëzosh se e pajtu me djalin tënd. Ne sallaun që të ngjem këso lajm inshallah në në teatër më të shpejt. Kemi telefonat urrëni Urna Si duke të dështaj Kemi telefonat tjetër Urnani Selam alakem Aleykum selam Allah i shumë vlerë të dhe shumë Amin edhe juve Amin Unë kërën dy pëtje Po falë Allah uh, Kur duhet njëri u me bo uh, Lutë janë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 Falënderi që është begatipi Allahu جل وعلا na ka ndëruar vullai mad. Na ka mundsuar që gjithmonë sa të kenoj i ditoj me Lutjën. E Lutjën Allahu جل وعلا, për çfarë do të kemi nevojë. Mirë po, duhet të pas parasysh se ka kohra të caktuara dhe ka vende të caktuara kur Lutja, kur Lutja mund të jetë më e pranuar. Andaj, njeriu kur të sije sejdësh më afër Allahut asojt, ka së sejdha afrom tek Allahu جل وعلا. Së sejdha ngrit tek Zoti جل وعلا. Andaj, lutja njerin sejdësh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 e disa kur atyra kur e pëllqyru me lutë Allah në gjelalu. Kemi një telefonat pas taj, vazhdojnë me, me për të në dytë urnane. Salamu alaikum, hos. Aleykum, salamu alahtu Allah. Uh, kisha pas që e dhe bo një pytje. Jëmë në mujnë pas që të të zanit, është tjera pas që bo bo në anon. Disha një kysh një lidhje me posho ndra vazhdimisht, dhe të kom një falojt frike.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 dhe me kaq shikoj të nderuar ne detyrohemi që ta mbyllim mundsinë e telefonatave ngase edhe koha e lejuar për këtë mision ka kaluar dhe në brenda pak minutave do të mundojmë që të japim përgjigje pyetjeve që na kanë mbetur e për temat e tjera që nuk patëm mundësi më të inkuadrojmë kërkojmë hallall inshallah javën e arshme dhe gjatë emisioneve tjera të seksionat ytura u jepet mundësia të inkuadrojnë dat bëni pyetjet e juaja E dihet që kur duhet të lutet dhe stash për sekret lutjes, çdo rast njeriu e lutë anxhel Leonora, por veçanëti munduat me u kujdes për to kohra që oni përmandë sigurisht pjesa e tretë e natës me sezonit e kamedit në iftar ndër Ramazan ekse më radh. Dhe nuk i diet varri atë. Çdo njeriu që vdes, edhe ai që është në thellësirat e detit, edhe ai që është dijk, kurdo qoft, i ndështrohet pytjes të varrit. Fakti që ka marr emërtim natë varrit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 Trupi është aty që mund skatrohet dhe të humbet. Shpirti dihet Allah xhalloa din ku është, din si është. Andaj Allah kujt do të çetar të dërgojë me lëkët me e pyetapo. Për ata syje, aty që nuk i di të varri, edhe ata që i di të varri çdo kujt, do thotë sikurse kaën hadithe pejgamberët do Tha, të instruohet pyetjeve në varr. Sot jam shtaxon edhe sha ëndra, mund të këtë shçetësimen nga ana e shejtanit, andaj të preferoj të bish me abdes me flajt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 ktheu në kron tjetër dhe vazhdo më tutje. Shpresoj të kalojë Leuala, që nëse i përmbashkësojme kësaj në masë të madhe do të evituohet ky problem. Në qoftëse, për sikosh secilë, andremund tjetë të, të natyrës tjera që kërkojnë një terapi tjetër, po shpresoj që ti mos sish nga ata që kanë nevojë për këtë terapi. Përdore këtë që ta përmenda dhe shpresoj që dhë, që do të bëjnë zgjidhje inshallah. Faktë namaz këmbat, nuk hapa e shumë këmbat namaz. Por nuk bashkon krejt. Njërmon këmbët mesatarisht sa so mund të qëndron i lirë namaz. Andaj disa olemo atë këmbëruaj që mos tien me të hapur se katrëligjsta e disa olemo kanë që mos tien me të hapur ose krah. Qase njeriu atë është stabil. Në menjëse koha apsilë katëtemi hap këmbët do të thotë mes katrëligjsteve dhe krahrorëve. Atë dikon sa so e gjen veten në radhë stabile namaz. Eshte e përsëritur asoj që s'ka mundsiu mu të përqendrohu për shkak të gjunoheve, atë kem gjunohaftën. Ne junoat patyshim pengohen me u koncentruen namaz. Pengohen me dishijen dhe ëmbëlsinë e durimit, bab. Mi po ne duhet që të munduam të pendohemi tek Allahu elauala dhe gjithashtu të munduajmë që të ndiej kim shkaqet ose të marrim para sy shkaqet që i përmendëm më herët, që na ndihmojnë me lehen Allahu të axhël me u koncentruen namaz. Mundohu, përpieku. Në gjendjen e gjithatë që kanë bërë mëktim, rezolibrat që kanë bërë mëktim, mundoh të jesi përmbledh namaz. Mëndohë që para në madhë me kjo të punë që mund të shkanë menet e kato. Me në disë sebepe, me rejnë Allah Gjellera, Allah Gjellera të ndihman. Edhe me kaqë, shikua të në ruar, edhe përsonëtë, po përshëndetin me juve. Duke lutë Allah në manuar që në bashkon gjithë mund në pun të mira, pun të mara. Duke lutë Allah në manuar që gjithë mund të jemi në ndim të njëri cëtërit. Për gjithë dojtë që kemi nevoj. Dhe gjithë ashtë thotë, për sërri po a thema që tashmë kërkoj hallallok nga të gjithë ata që nuk patën mundësi të inkuadrohen ose për shkak ngarkes të ngarkesës së fonatëve ose për shkak të kohës së përfunduar. Por inshallah takimet e ardhshme mund të dinë mundësi më të inkuadruar. Unë më kaq personte po e do fund dhe nësallahu në më ndihmuar që gjithmonë të jemi shëndosh e rahat. Allahu nëlosh të na ruan nga çdo keq bëras. Allahu nëlosh të na ruan nga çdo çlimçi.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 Lesh Allahu ne banuar që Allah t'i këtë mëshirou dhe në xhennet Allahu Jellal Wala bashkë me ta më na bashku. Dhe në takimin e ardhshëm Allahu ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.